Bi mila taabosteko mailatza. aberen lehen mailako azterketa. Lehen maila Entzumena. Lehen entzungaia. ondoren lehenengo testua entzungo duzu. Trafiko zuzendaritzaren ohar bat da. Entzungaia bi aldiz entzungo duzu. Enttzuten duzun bitartean aukeratu erantzunak idatzi v zeinua laukian adibidean egiten den bezala entzundakoa testuan esaten dena baldin bada orain esaldiak irakurtzeko minutu bat duzu irakurri esaldiak entzun testua. Ander dut izena, eta garraiolaria naiz, leengo haste artean baten lekuko izan nintzen. lehenengo behin gainontzeko gidariako harta haszi nituuen beste ez ez izateko. Gero ehunda amabira deitu nuen, sosdeiak, eta jarraian zabitei laguntza eskainien ambulantzia iritsi arte. Laguntzea izan nire aukera, Zukxhar egingo zenuen. Euskoi aurlaritzako trafiko zuzendaritzaren aholkoa da herriz zaingko Ander dut izena, eta garrai olarian naiz, lehen goazte artean iztripu baten lekuko izan intzen, lehenengo eta behin gainontzeko gidariako hartarazinituen beste ezbearrik ez izateko. Gero, eunda amabira deitu nuen, sosdeiak, eta jarraian zaurituei laguntza eskainien ambulantzia iritsi arte. Laguntzea izan zen nire aukera, zuxerregin egingo zenuen Euskoia urlaritzako trafiko zuzendaritzaren aholkoa da, errizainko saia. Amaitu da entzun gaia. Bigarren entzungaia. Ondoren, bigarren testua entzungo duzu. Albiste bat da. Bilboko kaian jarriko duten, parke eoliko bat da, albistearen gaia. Entzungaia, bi aldiz entzungo duzu. Entzuten duzun bitartean, aukeratu erantzunak. Idatzi, ube zeinua laukian, adibidean egiten den bezala, entzundakoa testuan esaten dena baldin bada. Orain esaldiak irakurtzeko minutu eta erdi duzu Irakurri esaldiak Entzun testua. Nada zeiko txparke egingo da Laister eta Bilboko portuan izango da. Gainera, 5 haitze errota karriko dituzte Itsaso bazterrean eta sortuko dute energia kristina 40.000 pertsonantzako adina energia izango da. Bilboko portuan dituzte Funda Luzero Kaimuturreanen justu ere. 1580 metro karratu hartuko dituen Hormigoizko lurzoruan sartuko dituzte 5 haitze Eunda hogei metroko altuera izango dute, eta bosten artean, hogeita bi milia talareun megabatio orduko sortuko dute urtean. Energia hau dena berrogei milia pertsonen dina izango omenda. Lehena biziko aldiz dituzte esan bezala izerrotak itxaso bazterrean, orain arte ez da sekula horrelako parke eolikorik kostan eta bilboko portuan izango da lehenengoa. A diote oso leku egokia dela Itxasbazterra, hor haizeak beti berdintzu jotzen duelako. Mendialdea baino egonkorragoa dela gainera eta horrek aproposago egiten du Itxasoa parkeolikoak jartzerak orduan. Badirudi oraingo saiakera hau denen gustokoa dela. Ekologistak ere ados baitaude haize errotak Itxasoan jartzearekin. Orain arte Bilboko portuan egin dituzten ikerketen arabera hegaziientat ez da hain leku arriskutsua portuaren lekurik kurrunen jarren edituztelako. Hala ere eta ekologiste parkeoeolikoa jartzea ametitu duten arren, hegazien joan etorria denbora gehiago aztertzea nahi zuten gutxien ez urtebeez. Baina ikusten diote beste alder dion bat ere ekologi hauek lekuari ere. Industria Industrigunia denez paisaiari ezzio alako kalterik eginen. Ez behintzat mendien egiten duen adina. Taizerro hauek lurraspiti bideratuko dute energia laukomairu kilometrotan zehar, eta behin gune jakinera iristean energia elektrizitate bihurtuko da. Kontua kontuek ainean hasiko dituzte bosta aizerrotak jartzeko lanak, eta gauza kongi, urte bukaera harako, eolikoa jarri egongo da, bilboko portuan. Bueno, ba, orte, eh? Hadeziko itxas parke eolikoa egingo da laizter eta Bilboko portuan izango da. Gainera, bostaize errotak jarriko dituzte itxaso bazterrean. Eta sortuko duten energia, Kristina, berrogei mila personantzakoa dina energia izango da. Bilboko portuan dituzte, punta luzero kaimuturrean enkuistu ere. Mila bosteuna larogei metrokarratu hartuko dituen hormigoizko lurzoruan sartuko dituzte bostaize errotak. Eunda goi metroko altu ere izango dute... Eta bosten artean, hogeita bi mila eta megabatio orduko sortuko dute urtean, energia udena berrogei mila pertsonentzakoa dina izango omen da. Lehennabiziko alddiiziharko dituzte esan bezala izerrotak itsaso bazterrean, orain arte ez da sekulaiarri horrelako parke parkeoeolikorik kostan, eta Bilboko portuan izango da lehenengoa. Adituek diote oso leku egokia dela itsas bazterra hor haizeak beti berdintsuu jotzen duelako. Mendialde amaño egonkorrago dela gainera eta horrek aproposago egiten du itsasoa parkeolikoa jartzerak orduan badiru di oraingo saiakera hau denen gustokoa dela ekologistak ere ados baitaude aizerrotak itsason jartzearekin Horain arte, Bilboko portuan egin dituzten ikerketen arabera, egaztientzat ez da hain leku arriskutsua portuaren lekurik urrunenean jarri ne Hala ere, eta ekologizte parkeolikoa jartzea ametitu duten arren, egaztien joan etorria denbora gehiago zaztertzean aizuten gutxien ez urte betez. Baina ikusten diote beste alder dioen bat ere hauek lekuari ere. Industria gunea denez, paisailari ez zio alako kalterik eginen, ez behintzat mendien egiten duen adina. Aizerro hauek lurrazpiti bideratuko dute energia laukomairu kilometrotan zehar eta behin gune jakinera iristean energia elektrizitate bihurtuko da. Kontua kontuek ainean hasiko dituzte bosta aizerro tak jartzeko lanak eta gauza kongi urte bukaera harako parke eolikoa jarri egongo da bilboko portuan. Bueno da, ba, orxe, eh? Amaitu da entzun gaiak. Amaitu da entzumenaren zatia. Horain, irakurmenaren eta idazmenaren zatia egiteko instrukzioak irakurriko ditu arduradunak.